Murmuri. Benvinguts al nostre murmuri número 142. Què tal, com esteu? Nosaltres hem de dir que això del món de la música a vegades s'ha convertit en una cosa una mica estressant perquè quan encara no ens ha donat temps de saborir un disc ja el considerem antic i estem pensant en aquell grup que està a punt editar un nou àlbum. Reconeixem doncs que moltes vegades no li acabem de donar el protagonisme que es mereixen alguns discos per mancar de temps però bé, que també espero que el programa us serveixi per conèixer alguns dels grups nous i que també doncs, que us vinguin ganes de comprar-vos el disc i que vosaltres mateixos els hi dediqueu el temps que es mereixen. Avui venim també amb aquesta ambició, la de presentar-vos propostes que us facin venir ganes de més i ho farem Carlos G. des de la producció, Marc Auger, el control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I precisament avui arrenquem amb un d'aquells discos que encara no han sortit publicats i que ja comencem a punxar perquè quan sortin a la venda doncs, que ja semblarà que estem una mica gastats. Comencem amb els Vampire Weekend, que tornaran el proper mes de gener, però que ens han avançat un tema per aquest mes de desembre durant el qual es veu que es dediquen a veure-ho in december drinking hot cheddar i'd look sarcastic in a balaclava winter's cold is too much to handle try to look down your glasses at that are unchiaded with lips ada at your sandals. Years go back not I'd start to argue. I si us presentàvem un tema d'un disc que s'ha de publicar el mes de gener, ara anem una mica més enllà per presentar-vos un dels nous temes d'Eyes Ayer que han de el seu nou àlbum el febrer del 2010. I la veritat és que continuen en la mateixa línia dels Vampire Weekend en aquest sentit de, de les cançons que es transmeten molt bon rollo. En aquest cas ens posen també psicodèlics per escoltar Ambling Alp. Telequinesis els el segell Merch, sinònim de qualitat i bon gust, i a Europa el disc de debut de títol homònim el publica un altre segell de solvència contrastada com és More Music. Això només fa que confirmar que els hem de seguir en els propers anys per veure com es desenvolupa el seu pop desenfadat, molt melòdic i somiador. Perseguidors de Dead Cup for Cutie, dels Desenberries o de Belen Sebastian, aquest és un disc obligat perquè com a dada curiosa em dedica l'ànima dels telequinesis, treballa com a enginyer de so a l'estudi de Seattle propietat del Bateria de Death Cup 4 Cutie, a shame Great Lakes. Això de les modes és una arma de doble fil, ja ho sabem. I és que ara fa un temps ens van començar a vendre que escoltar folk que era el més cool del món i això ho vam fer. van començar en altigen com Mika P. Hinson, Iron In One, José González i molts altres mestres d'aquest gènere. Però clar, això té un risc. És veritat que Mika P. Hinson continuarà a ser molt, molt gran, estigui on estigui de, de moda el folk, però també és veritat que molts altres es quedaran pel camí i també haig de reconèixer que en els últims mesos m'han caigut de les mans algunes propostes d'aquestes. Però tot això ve per reivindicar aquells que són bons perquè són bons i mira, aquesta setmana em va cobrar les mans o a les orelles les cançons de Peter Broderick i tot i que estic una mica saturada d'aquest estil, doncs m'ha sabut guanyar 100% i m'he escoltat aquesta cançó que ara us posaré en el mode repeat us deixo escoltant Below It. the side of Thought of getting caught I us portem ara el segon single del disc, Creatures dels Troumi d'Estat, un grup que apel·la des del seu títol a ser classicisme de la música hindi de mitjans de la dècada dels 90. Les estàtues a les quals apel·la Scott Rizerman són les del low fi l'autoproducció i les lletres mig improvisades. Us deixem escoltant Hi-Fi Kun.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 No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí a sobre un gobre i a l'entrevista del programa d'avui us portem els Amics de les Arts, una de les bandes d'aquelles que han sorgit dins d'una onada molt rica del folk pop català. Les seves cançons es caracteritzen per tenir melodies senzilles, pinzellades d'electrònica, jocs de paraules i, sobretot, molta ironia. Els Amics de les Arts proposen un viatge cap a l'interior de les petites coses, una mirada a la quotidianitat des del prisma de l'absurditat, en diuen. Ho fan amb el seu tercer disc titulat and Breakfast, que avui presentem, dos dels seus interns ens acompanyen a l'estudi Ferran i Dani, benvinguts. Hola, què tal? Hola. Com esteu? Molt, molt bé. Molt bé molt Sonava bé, no? Al principi dèiem, aquests sonen bé, no? Sí, sí, home, sí, no, no fan malament, no? No fan malament aquests nois, no? no. I sorgeixen ara, eh, hem de dir que esteu fent una promo impressionant, que us estem veient a tot arreu. Però també hem de destacar, per aquells que us coneguin ara, que us s'han perdut d'alguna manera una vessant de vosaltres. Jo me'n recordo del Código de Vinci, que jo quan me la vam posar per primera vegada em vaig quedar què és això, què és d'això, i es perd una mica aquesta vessant com més boja no, de vosaltres. No, jo crec que no l'estem perdent, el que passa que tenim menys temps per, per dur-la a terme. Llavors, eh, de fet, estem preparant sorpreses en, aquest, en aquesta línia més esbojarrada de yo me lo, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí? però no hi ten temps, i sí. sí. ara anem molt de bòlid. Ja, yeah, hi ha hagut la... Cert, estem molt contents pel que deies tu tota de la promoció que està tenint, i lo que deies de les coses bojes, bé, ha arribat un moment on el que està a Fiore sí si que ens vam dir, va, anem a fer el que ens doni la gana, no? Anem a fer el burro, anem a jugar, i són sis cançons que, una darrere l'altra, o si sigui, un productor te les tiraria pel cap si li dius que van el mateix disco, perquè no n'hi ha cap que s'assemblen cap altre, no? Sí. I, però ja era la idea, no? Vam dir, anem a jugar. I ara en aquest nou, que el Bad and Breakfast hem dit centrem-nos en un estil, fem un disrodó, anem a jugar una cosa que no havíem jugat mai fins ara, no? que és en una espècie de concepte tant musical com, com de cançó. No? Però em de que, que també hi ha jocs i allò, clocades d'ull, perquè cap al final del, del disc ens sorprendrem amb, amb aquella generació nostra en la qual miràvem bola de drac, no? Sí. De fet, aquesta cançó que, que dius, que és una cançó secreta, perquè si sí. veus no surt dels títols, sí. però és una... però té títol o no? Té títol, perquè que, de fet... no, és, no és que oblidéssim de posar-ho en darrere del disc. No, no, de fet, és una cançó que ens van, ens, ens van proposar de fer per la revista Mala Lletra. Ens van dir per què no fa una cançó que sigui com una cançó d'anar a dormir, una cançó de bressol? Sí, van treure un CD de, de somnis, es deia, no? Ah, sí? sí? I llavors vam dir encantats i nosaltres vam juntar els somnis amb, bueno, amb aquest mite generacional que és Bola de Drac, no? Vull I dir. tant. I va sortir per Mars i Muntanyes, que és com es diu la cançó. <ríe> I que més anem ressenyant, eh? O sigui, tots aquells que, que van veure Bola de Drac diríem, ostres, quina gràcia, quina cançó. Però a més, Bola de Drac original, eh? El del sí. nen petitet, eh? vull dir, el del ah. Son Goku petit, perquè després sí. la cosa ja... Ja es va, la generava. Va, sí, sí, el cè <ríe> Aquests, Quan el perdre. follet tortuga va deixar de sortir, sí. va... Va, va, deixar de, de, de sagnar pel nas, ja vam perdut l'interès. Veig que ho sagiau molt, eh? ah, Jo no m'en ah, recordo ah, tant, sols ah. aquells que dibuixavo la Bulma. Oh jo, no, jo, jo feia fotocòpies <laughs> i les venia al cole fins que la directora de l'escola eh? em va renyar Sí. I jo, jo, jo era de copiar, jo era el del de, paper vegetal i, i copiar. Que autèntic, sí, sí, que és sí, veritat, sí, sí. no m'han recordat aquestes coses. Eh, una de les coses dels Amics de les Arts també ressenyables és precisament en aquestes cançons doncs, que realment ens identifiquem amb moltes coses, no? ja sigui amb qüestions d'aquestes generacionals que dèiem com els dibuixos, com també doncs, llocs de Barcelona, no? A parades de metro que t'estàs veient precisament on estàs o llocs de la ciutat de Barcelona. Aquest localisme, cre creieu que juga al vostre favor en aquest sentit de crear simpaties o pot ser que us redueixi un mercat així com molt petit, o no? Per parlar de Barcelona? Sí, perquè realment a l'hora d'escoltar de, el disc, la gent que ja. són de per aquí, doncs ja. ho trobem com molt nostre, no? Allò que diem, ostres, sí que és veritat, aquesta cançó ja et fa gràcia, no? I la, la línia del metro... Home, esperem que no ens limiti. No, no, no, jo crec que no hi hem pensat gaire, perquè simplement és, és, agafem el que tenim a prop, no? Vull dir... Sí, si agafem la línia 4, doncs l'agafem. I, I si hem perdut hores allà dins llegint un llibre, doncs te quedes amb les parades. I seria molt fals parlar dels inagraells, no? De, de la parada. <laughs> tot i que els coneixem i tothom ha agafat alguna vegada per anar Lleido o per anar més amunt cap a l'estat d'Urgell, que sigui... No? Vull dir, jo crec que, jo crec que... És, és molt sincer i molt digne parlar de del que un mateix coneix, no? I uh -huh. en aquest cas, com que hem viscut molt temps a Barcelona i alguns encara hi vivim, doncs parles d'això, de, no?, del metro. I el metro crec que per tothom, vull dir, els que viuen a Barcelona és com una cosa super normal, però anar al metro, jo recordo que jo sóc de Reus i el primer cop que vaig en al metro amb el meu avi va ser com, ostres... Que això, això és gran, això és, és un complicat És eh? un tren que va de nit no? era, era com una cosa molt especial no? I, i bueno, també té aquesta màgia de les coses que passen sota terra no? uh -huh. És veritat, és veritat. Uh, No sé si us farà ràbia o no us farà ràbia, Però això de les petites coses De la quotidianitat i tot plegat Jo he començat a sentir amb aquesta promo que esteu fent Que molta gent us presenta Com uns altres Manel Aquesta, aquesta successió dels Manel Jo jo a mi faria ràbia Vosaltres què? Jo, ara estic picant No, de veritat Gens, gens. Home, el que creiem és que si et comparen amb el que està a dalt de tot ara mateix no? pues amb el millor disc de l'any passat doncs, pues no és cap mala comparació que et comparin amb la Melody, pot, potser ens faria més ràbia. O... Amb los gorilas, aquestes. Amb sí. los gorilas, amb, no sé, amb el King Africa, potser ens sí. Que ens faria... ens ofendríem una mica més. El que sí que és veritat és que nosaltres eh, portem molt de temps fent això, vull dir, portem cinc anys eh, amb aquest estil i buscant explicar històries petites des de fa molt de temps, però, però és una molt bona comparació. Eh? Sí, sí, i com més siguem, vull dir que cantem en català i que fem aquest tipus de música i tot això, jo crec que més riurem, no? però a vosaltres us agradaria arribar allà on estan ells perquè hi ha una vessant de la fama i d'aquesta popularitat que és aquella de, de, de l'efecte rebot, de que durant molt de temps doncs, els Manel han sortit a tot arreu i a tots ens cantant les cançons, hem anat als concerts, etc etc. però després hi ha l'efecte rebot de és que ja estic cansat perquè han sortit fins a la sopa i... Ja, yeah. mm... tant de bo, tant de bo la gent s'ha sí. farti dels amics algun dia. Jo crec que... que home, que està molt bé sortir els mitjans i que la gent et conegui, i si et dones a conèixer després la gent realment acaba dient doncs m'agraden o no m'agraden, no? Si no et dones a conèixer mai la gent podrà dir hòstia, després no m'agraden, no? I jo... nosaltres fem les coses per, bueno, per ensenyar-les a la gent i les fem, bueno, per, jo... perquè les fem i les seguirem fent, no? I si arriba la gent i la gent li podem donar l'oportunitat de que que no... Doncs... Jo vull remarcar que més, vull dir, tenim des de fa 4 anys tenim un grup de gent mm? reduït, mm. però des que no érem absolutament ningú, vull dir, que, que venia a veure els concerts, no amics, sinó no parlem de gent que s'entaraven que, que existíem, que els agradaven, i que segueixen eh, tenint relació amb nosaltres, que ens escrivim mails amb ells i porten 4 anys així. No? I jo crec que si existeix aquest grup de gent doncs, segurament es pot ampliar, no? no hem perdut pas la relació amb ells. No? Ara que parlaves de concerts, hem de recordar que jo la que tinc a la, a la ment de les cites més properes és la de Badalona, 13 de, de desembre. Abans en tenim... O més propera, dic jo, perquè la tinc apuntada, però... Si algú té moltes ganes de venir dilluns que ve, estarem a Sant Andreu, a les festes majors, que ens Has han convidat, tret? que tenim moltes ganes de tocar allà, però més tenim l'estudi on fem els necessitats i tot, ho tenim allà, o sigui sí. ens toca de prop. Sí. No agafarem ni el cotxe. No, no, no és, jo he pensat això, és molt maco, el primer cop a la nostra vida, eh, que no agafem el cotxe per a fer bolo. Home, -ho. però deu tenir alguna part aquesta autèntica de la d'agafar la furgoneta o el cotxe i anar fins un bolo, no? Sí, però, sí, però acabes, acabes, fi, cansant, acabes, eh? acabes, acabes fins al sí? nas. Ja, Anar-hi a un 106 i entrar al piano, la guitarra i tot això és molt difícil. Eh? És que sou uns quants, eh? Sí, bueno, som, som quatre i... I el tècnic. I, el tècnic i, bueno, I després també estem dijous que ve, eh, a part de dilluns, estem a l'EFNAC. Que presentem el disc allò oficialment, però no, no, no, s'ha d'anar a l'Efnac, si no, no val. Sí, sí, has de ser cool per anar a l'Efnac. Eh, anem a escoltar una cançó i continuem parlant. En aquest cas, una cançó que vull que en comenteu, perquè doncs, a, a més de, em sembla que és el single, no ho sé, però dona doncs, una historieta que ha donat com per reposar a la caràtura de, del disc, que és l'home que treballa fent d'agos. Escoltem.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 encara es posen aviós, truca i espera resposta. I rompa la festa amb un pastís, canta com plenyo feliç, i va de gos, a les festes infantils fom senyal a la mestressa.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 Doncs hem escoltat l'home que treballa fent de i jo els demanava abans que m'expliquin una mica la història d'aquest home que està a la portada del disc. Qui és aquest home? Qui és, en realitat? <ríe> uh, en realitat és <ríe> l'ajudant de, del que feia de càmera en, mm? en, en aquesta sessió de fotos. Vam tenir un company, que l'Eloi Tomàs. Tomàs, que ens, fa, ens està preparant un documental. En principi per nosaltres, no crec, ah, sí. no, no crec que vegi la llum un... i, i si veu la llum, pues ja us avisarem, però és una cosa En algun DVD d'aquests discos del proper disc, bueno, alguna cosa així. No era l'objectiu ni la idea, però és l'ajudan d'aquest noi, no? la vem dir, "Vina, mira, que dispersarem i el ben posar allà i en principi era una foto d'aquestes que fas per promo i tal sí. i la vam veure, li vaia Cebedo, que ens va fer les fotos, eh, uh, va, va fer un treball espectacular i va va fer aquesta foto i vam dir això ha de ser la portada del disco. Sí, sí, ens tots molt, els quatre, i endavant. Ah, una professió dura, no?, ha de ser, també? La de l'home que treballa fent d'agost gos. No? És que, de fet, els quatre amics de les arts hem tingut algun cop una professió d'aquestes. Què en... dir Sí, jo crec que sí. Molt o sigui, dures, Cap molt de dur. nosaltres ha estat home que treballa fent d'agost però en Joan Enric explica que ell estava a Porta Aventura fent de... No me'n sí, recordo. Sí, vam estar, Joan Enric i tu jo i tu a, i a Joan, Fent de pirata, de què feia No, no, disfressats de... Disfress... era com de venecians i així, època Que Sí, i estàvem estàtics allà a l'entrada de PortAventura. Era en un munt, eh? I es I feien somríem. fotos amb vosaltres? Sí, la gent es feia fotos i et tonteries i tu... I vas <ríe> però... somriure, perquè... Però ja he de dir que pitjor era meu, eh? Sí, tu vas... Això jo és vaig molt fe... fer... Fort, d ànim, d ànim. O sigui, jo vaig fer de capgross sí? en un supermercat <ríe> disfressat de xef. Era un xef amb un capgross molt gran. No m'ho puc creure. I havia de vendre gambes. Gran... m'ho <ríe> bueno, dirà la marca, però sí, igual, havia de vendre una marca en concret. Estaven bones o no? El... No les vas arribar a tastar. No les vaig tastar mai. Ah. I llavors anava una noia, una pobra noia, que passava molt de fred perquè anava molt poc tapada, perquè sí. era com, diguéssim... Eh, L'home que s'havia de veure, sabia de veure, exact, sí. Exact. sí. I, i estava jo amb el capgrós i eh, allà, hola, què tal? Tens top, fotos o no? Tal? No, i si en tingués no, vas veure no les veuré mai. No les faràs públiques? No, no, no, no, Quina pena, perquè segur que els fans estarien ara delictosos de veure-les. Potser sí, però no veuran mal la llum. No. no. I, I és això, realment és aquesta imatge lamentable de l'home que bueno, que haurà estudiat eh, art dramàtic, periodisme, fet, Sí, haurà estudiat segur. de tot això, sí, no? I, sí. I que diu, bueno, he de portar diners a casa, he de fer algo i el tio aquest, doncs, treu la polsa de es perquè no hi ha més, ha de guanyar els diners com sigui. En aquest cas doncs es torna a disfressar i a repartir alegria a nens i grans. I tant. Eh, M'agradaria també parlar de, de... Bé, alguns dels títols d'aquestes de, cançons doncs, fan molta gràcia, però una de les cançons eh, em sembla que no es titula com diré perquè eh, no es diu Un xawarma amb tu és el millor que, que hi ha. No, això... Es diu 433. 433, però en aquesta cançó hi ha com una petita conversa en la qual representa que un noia està lligant amb una noia i, i que doncs com l'esquer és com dir, és que jo tinc un grup i però no funciona. No funciona mai. No funciona. No, no, és un mite. Com és que no us funciona? Això... Però no, ho tenim comprovat, no funciona. Eh? O sigui, tu tot, tot, tot el món quan... Bé, bueno, tot el món no. La gent quan monta un grup, en el fons, la, la, és la gran veritat, monta un grup per lligar, quan tens 15 anys. Mirem. Als 14-15 anys ho fas només per això. Per anar, doncs, per anar de colònies i tocar la guitarra i que les noies diguin ai, mira que bé que ho fa. Sí. Que mono, sí. Però, però després vas creixent i te n'adones que no, no serveix de res. No, no serveix de res. Perquè mentre tu toques la guitarra, ni ha algun que està ja... Ja està tacant ja directament està a la llogular, no? no? I no, segueix, segueix, toca-te. Que <ríe> ja, ja, ja, ja, ho però, fas molt bé. Però, I llavors, clar, t'acabes fent música perquè no saps fer altra cosa, no? Però, no, però la història aquesta sí que és... És, és una mica verídica, no? O no? No Va, però... Ferran, digueu, tu què poses la veu a aquest tros. No, no. No, ah, és... no ets no verídica, no es no verídica, perquè... No ens enganyaràs, no? No, no, perquè no arribo a aquests extrems de patatisme, em retiro abans. Vale, vale. Però dins d'aquesta conversa també hi ha un punt que també és com per reflexionar, perquè reflexa molt bé el que s'està vivint encara casa nostra, que, que és allò de... Eh, és que tinc un grup, música en català... Ui... Ai. No, jo recatalà... Ui, no, no, jo música en català no... Sí. No, jo pensava que això ja ho passat, però vosaltres us reflectiu. I de fet, ahir, en el cotxe, anàvem amb una amiga eh, amb el vostre disposat i deia, no, m'agraden, però és que això del català... Mm. Però és curiós, és molt, fort, eh, és sí, molt sí. fort que encara passi, i passa, eh? Vull dir, jo, jo tinc molt, molts amics que són catalanoparlants, eh? no estem sí, parlant. Sí, sí. I no, no, i només escolten grups de fora i dius home, però tu saps que tenim molt bona música aquí? I sí, però bueno, no, no tinc l'hàbit. No sé, és molt sorprenent, no? Perquè de fet és la nostra llengua, ens expressem diàriament amb aquesta i en canvi a l'hora d'escoltar música ens costa molt, no sé. La sonoritat, no sé si també tot aquell estigma del rock català, perquè de fet en aquesta conversa dieu rock català, que és, que és com l'etiqueta, eh? També és veritat que... Vosaltres que una època, no en feu rock català. No, no en fem, clar, però va haver una època on tot valia. També és veritat que això va, ha passat factura, jo crec. No? Mm. Va haver un moment en què qualsevol grup eh, trobava el seu lloc no? i fes la música que fes, i això vol dir que hi havia grups que eren molt bons i n'hi havia que no. Però els que no ho eren també, també entraven dins del sac. No? Llavors això jo crec que va fer que la gent... Bueno, no sé, jo, jo mateix, quan tenia 14 anys, 15 anys, no escoltava música en català. Clar. Jo anava a buscar el que estava fent a Anglaterra, el que s'estava fent als Estats Units. Per què? Per, doncs per aquesta distància, no? No sé. Jo també, jo crec, i he de dir en contrapartida també, que, que ara hi han certes ganes de, de cantar lletres en català. Jo sóc el primer que, que ha cantat Manel, que ha cantat Mishima, que ha cantat Antonia Font, i les ganes d'anar a un concert i poder cantar lletres que de vegades a algú li fotries la cervesa pel sobre, no? Perquè dius som, Ay, ja. vull sentir el cantant que per això pagar l'entrada, no? Sí. Però sí que hi, hi ho diem, no? Que realment sembla com que hi han per primera vegada unes ganes de, del públic de, de cantar, i m'inclò mi, si que dintre del públic, eh? De cantar lletres en, en català, no? D'entendre de, una mica què diuen, de dir, ostres, ja no només és la música sinó vull entendre què està passant, no? Uh -huh. Uh -huh. Al cap a la fi, els Amics de les Arts, doncs una de les qüestions també característiques és que dèiem doncs, que feu una mica el que us dóna la gana, no? O us caracteritzeu sí. per haver anat fent el que us dóna la gana i això suposo que també és perquè us autodeiteu, no? Perquè no hi ha ningú al darrere que us digui Ai, això no es vendrà, ai, això... Sí, sí, per una banda sí que és per això, però per l'altra és perquè... Bueno, sí, bàsic, al principi era per això, això està clar. Si no tens sí. ningú a darrere que et digui el que has de fer i el que no has de fer, doncs... Autoditat fins a l'anterior. En aquest, uh, estem amb Nomada 57, que és l'estudi on vam estar gravant, que ens va proposar ell ser la nostra discogràfica i Dismedic ens està distribuint, no? Mm. El, que sí, el que, sí, que sí que no tenim és producció. O sigui, no? està extrema, 100% produït per nosaltres. Aquest és el fet de que no tens limitacions, ningú et diu, no, aquesta intro és molt llarga d'aquesta cançó, fes-la de, de 30 segons, coses d'aquestes. Per les ràdios. Això passa. Eh, qui, us, uh, qui us vulgui conèixer encara més, doncs una cosa que la tenim en compte és que ha de veure els vostres vídeos perquè doncs, uh, allà us deixeu anar, compartiu amb nosaltres la vostra, els vostres moments, els bojarrats que dèiem al principi. Mm. Mm, es recomana no, aquests moments de, de compartir amb els, amb els oients. Home, ens agrada molt compartir tot, tot això que estem vivint amb, amb tothom no? i el, tot el, el que estigui relacionat amb els amics doncs, ens agrada compartir-ho i normalment ens gravem, i ja està el bloc on sí. es pot seguir les nostres I el, aventures. I els videoclips no? que deies, jo crec que la, la gran cosa dels videoclips és que, que són la majoria, bueno, són plano seqüència, i, i no sé, nosaltres hem compartit pis molt de temps junts, i ara estem cadascú amb el seu pis, però al lloc on assajem, també, i compartim moltes hores dinars, ens quedem a dormir de vegades perquè fem estagi, i, i llavors, bueno, quan graves un videoclip com que et sents com a casa, realment et deixes anar molt i sí que no m'ho havia plantejat mai que realment estem donant lo que realment som no? vull dir, no... no... Home, dóna però, aquesta sensació, no?, sí, quan ho però... no estem mirant, estem com posant l'ull, no?, en, sí, en un grup d'amics que està fent una mica el burro, eh?, entre cometes, sí, no s'ofengueu. Sí, no, no, no, sí, no. no? no? sí, sí, sí, no, entre cometes i sense cometes, no?, vull dir, com els dos videoclips més vistos, sí, sí. de jabú i, i a vegades, sí. home, tot i que per marx i muntanyes també la, la gent està agradant molt, però però són ben bé anar a fer el burro, vull dir, mm. home, sí que ho treballem, o pensem, no és que ens posem allò a lo loco, però, però, bueno, quasi em mato fent de jabú. ara, estic pensant fent el burro, però... No està. Però estàs bé, se't veu bé si està el Sí, estalvi, la, no? la culpa va ser d'ells, que m'han dit «salta sobre la pilota que hi ha sobre del llit elàstic». És complicat, dit, no? és, i... és complicat. Però si no hi ha risc, Dani, no hi ha interès. Llavors caurien... Tenim 300 visites més gràcies a això. Ostres, <ríe> no ho havia pensat així. Anem acabant l'entrevista, però bé, el nostre programa es diu Murmuri i nosaltres al final de cada entrevista, així de manera espontània, preguntem a la gent en quin moment uh, parlar en Murmuri, uh, agafem infragantis, vinga, va. Jo... i ara ve el silenci que, que es dona a cada programa jo, jo tinc ara m'ha vingut a, al teatre o al cine no es parla ja, però de, no vegades, es parla. de vegades comentes quan s'apaguen just els llums sempre et ve una cosa per dir-li a la parella li dius, ah, això no sé quines quantos si és abans, de, no? abans, abans de que comenci l'obra no, no, respecto molt els actors perquè m'hi he considerat i mig considero però just abans quan s'apagan els llums sempre se m'acudeix a que he de dir mm", i en aquell moment dic jo en, tinc, jo en tinc una altra de molt curiosa i és quan estàs al llit, sí? mal, estàs compartint el llit amb algú, evidentment, sí? quan està al llum encès parles normal. En moment que l'apagues, comences a parlar així i dius, per què? Però si igual que abans. <ríe> Perquè sí que passa. Sí. Uh... sí que passa, sí que passa. Molt bé, has estat bastant ràpids eh, amb la resposta. No, sí. molt <ríe> ah, ens quedarem per acabar amb la cançó que es diu L'home acaba de matar Liberty Balance. Com També. me la presenteu? Què em tituleu? Bé, és, fa referència a la pel·lícula d'en John Ford, dels 62, no sé si... Bé, bueno, comencen aquesta idea, no?, d'un western, un home que, que, bueno, que una dona que estima un home que realment no és el que ella creia que era, no? I a partir d'aquí és, és tot el desengany posterior i és el pas del temps, no? Com es deteriora una relació... Com... I després hi ha una sèrie de màximes que redoneixen la cançó. És la cançó més... M més críptica del disc, jo crec però ah, per, per això és la que més m'agrada a mi sempre m'agrada. les però coses críptiques jo, No, no, ens agrada molt es i de fet molt. estem ens agrada molt que la punxis sincerament sí? perquè la gent acostuma a no, no dir res sobre aquesta cançó no? és com que queda amagada dins del disc o sigui que... I a més que també té com a original eh, en el disc va sortir l'electrònica però en aquesta apareix una micata més Sí, no? en aquesta és molt específic les bases que en Ferran en aquesta a més va preparar molt de detall sí? i van quedar molt macas Que ara, quan estàvem abans d'escoltar l'altra cançó els he comentat perquè clar, s'ho saben tot de memòria, saben quan entra la trompeta, quan entra la guitarra, no sé què. Clar, és que el que havia fet tot ho cuideu moltíssim, no? Ho, ho intentem, si més no, que cada detallet estigui cuidat. Doncs ens quedem amb aquesta cançó, recomanant també el Bed and Breakfast i doncs, tots aquells que els vulgueu veure en directe, eh, My Space. El My Space, que és myspace.com barra elsamics de les arts. Perfecte. Doncs Ferran i Dani, que vagi molt bé, molta sort. Moltes gràcies. I nosaltres gràcies. seguirem a escoltar les vostres cançons. Gràcies. Que vagi bé. Gràcies. L'home que va matar Liberti balans L'home que tothom m'estima, Però que en no va fer res Per ser estimat sols era allà I ara tothom vol felicitar de les guapes o cambreres o el que Continuem ara amb una tornada que ens fa molta il·lusió. Parlem del grup valencià Indigo que, tal com ens anuncien amb el títol del seu EP, doncs no estan passant pel seu millor moment. Concretament, el disc es titula Los peores momentos i a la seva portada apareixen dos homes corrent una cursa i la veritat és que és molt il·lustratiu perquè en tot això del món de la música passa com en les maratons, que tothom passa per aquell moment, allò que en diu en la pàjara, en el que vols tirar la tovallola i abandonar, però el que està clar és que el futur en aquesta cursa depèn de la teva capacitat i resistències psicològica per no deixar-te Des d'aquí els desitgem molts ànims als amics Índigo i us deixem escoltant depèn de per a qui. I per acabar el programa d'avui ens farem ressò d'un concert que tindrà lloc el proper dimarts 8 de desembre a la Sala Arras Matas de Barcelona. Vindran els editors per tocar els temes del seu disc titulat In This Light and On This Evening. Amb la cançó titulada The Boxer ens acomiadem fer la setmana que ve. Que ho passeu molt bé. Bruceful moon Play fights with the stars This place is our prism It sells the parts So take me to town I want to dance with the city Show me something ugly and Show me something Oh, yeah. finished is not ready to die i'm attracted to the light i'm attracted to the heat it's a pile of night there are boxes in the street the boy